Välkommen att lyssna till ännu ett program med toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Den första sången vi hörde var en lite gammaldags inspelning Vår store Gud gör stora under, en Nils Frykmans sång och det var en inspelning med Börje Ring och Sunne Missionskyrkas kör. I lördags den 4 maj då var jag inbjuden till 40-årsjubileum för Närradion i Linköping. Och det var ju som på många andra ställen, Pingstkyrkan som var initiativtagare till Närradioföreningen och så hakade andra föreningar på, Studentradion och en del andra kyrkor fick jag höra. För jag fick vara med och lära mig mycket och se mycket. Det var dukat i kyrksalen runt bord med kaffe, te och tårta, jubileumstårta. Och det var bilder som visades på en stor skärm. Bilder från starten på Närradion och från de första åren i Närradions historia. Men alltså 1979, den fjärde Maj, då började sändningar med Närradion. Och eh, ni som eh, lyssnar på mitt program via Linköpings Närradio, ni kanske har var med och lyssnade till direktsändningen under drygt, en drygt timme i lördags eftermiddag. Anders Ekstedt var det som var programvärd och han intervjuade och pratade med flera av dem som har jobbat med Närradion i Linköping- under alla de här 40 åren. Det var jättekul för mig som inte var så bekant med alla medarbetarna och programmen. Att få en liten inblick och lyssna. Och jag var också så kallad husband. Så jag sjöng tre av mina sånger till piano under den här programtiden. Och jag var med i ett av samtalen som Anders hade med olika personer. Men gratulera säger jag då i efterskott till eh, Linköpings närradio, 40 år eh, i lördags. Och eh, jag gör ju mitt program här eh, i Norrköpings radio och så sänds det även i Linköpings närradio. Och jag är inte riktigt... Eh, Up-to-date och informerad om tiderna när Norrköpings närade kom igång. Jag skulle tänka mig att det var ungefär i samma veva för det var väldigt många större pingsförsamlingar och även mindre som startade då. Här ska vi höra en härlig strängmusiksång. Som är från den här tiden med pingströrelsens glansperiod med stora sånggrupper med orkester. För mig är det underbart. Strängmusiksång och jag tror att solisten heter Ann-Marie Jägerskog. så lyssnar vi till Torkel Selin han lever, ja han lever Igår idag till evigt tidens ham med Jesus är han hjälper var och en som är i nöd vart sårat och vart söndersarjat jag är han när Han lyfter själen upp från syndens död Han lever, ja han lever, han aldrig dö igen Han bär för dig som strävar till far i himmelen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 Frälsningström Så ren och klar Framfäller från hans sår Och den som tror En härlig frälsning får Guds går Gåvor delas ut Till den som inte är Den gjuter frukten Från barnans land Från helg rummen olja flyter i det tomma skepp och elden sätter jorden i brand han lever ja han lever kan aldrig dö igen han är för dig som strävar till far i himmelen en frälsningsström så ren och klar fram, eller från ansår. Och den som tror en härlig frälsning får. Ett tema i sångerna jag har valt idag i programmet, det är om Guds kraft- och Guds helande idag. I söndags den femte i femte i Pingstkyrkan i Norrköping då hade vi en temagudstjänst som vi kallade helande förbundskudstjänst. Då två av församlingens pastorer Susanne Boren och ungdomspastorn Fredrik Nyman och jag delade på predikotiden genom att tala i cirka tio minuter var. Och vi jag ledde sång och valde mycket sånger som handlade om helande och tillbedjan och Guds kraft. Och eh, det här färgar eh, lite grann av musikvalet i det här programmet. Här kommer först Räck ut i hand med Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson.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 om bud, Hans makt Det var ett underverk att skapa stjärnorna. ett underat av vindet forma. När han frälste mig, tog min synd på Kommer Donald Bergagård han sänder underverk. Jag har en bör är till dig tror jag nu denna värld. Gud gör ett underverk, och rör vid mig. Du är den enda jag kan gå till som hör mig en gång till. Sänd mig ett underverk. jag. Vid. Han sänder undervärm ner till mig. Han sänder kraften som svar och allt förändrar sig så. Guds har jag ro Han sänder undervärv Hit ner till mig När det ser ut som allt är slut Och mina krafter har tömts ut Gud gör ett undervärv vid mig det finns sån kraft i dela händer Så rör vid mig just nu Gud jag ett underverk Det klarar du Han sänder underverk ändrar kraften som svar Och allt förändrar sig Så nu vill jag bara tro I Guds löften har jag ro Han sänder under väg, Ekt ner till mig I luften har jag ro, han sänder under hit ner till mig. Gud är underens Gud än idag. Här fortsätter vi i samma tema med sången Jag tror på underverk, Bonnie Bryngelsson är det som sjunger. Guds skapelse bär vittne om hans makt i smått och stort Ty vart vi vänder oss vi ser det under som han I Så har vi hört högläsning ur min nya bok Ordslöjd. Och det kommer här om en liten stund. Men nu lyssnar vi på Sång av Ingvar Hornberg, Ingvar och den unga tjejen Dorothea i en inspelning för ganska många år sedan. Se på oss, se en skymt av Jesus. läsningen ur boken Ordslöjd, så ska vi höra Evangelistkvartetten fyra predikanter/pastorer som sjunger härligt tillsammans under bara balsam Jesu namn. Läsning nummer 18 ur ordslöjd, bok av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på Books on Demand. Läsning ur de olika kategorierna, saltare, texter till och om Gud, spaltare, prosatexter av skilda slag, dikt,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 Ljudar en styrka Din kärlek är som en soluppgång Till en nödmjuka ger du nåd Den varmhärtigen får sin lön Aldrig för har vår värld sett en man som du och vilket under, ett du. Baby hey. hey. Du kan hela vår Du är det enda svaret för vår värld idag Du gör en väg mitt i öknen Du får det fångna i frihet Mörket ära bäva när man prisar ditt namn Och vilket under, ett under du ger oss all, du ger oss trä. Efter läsningen ur ordslöjd så hörde vi sången Vilket under och det var sångar och musiker från Pingskyrkan i Jönköping som sjöng och spelade. Jag vill ge dig ett bibelord i Matteus 9 som har varit färskt i mina tankar sista dagarna. När Jesus gick vidare därifrån följde två blinda efter honom och ropade förbarma dig över oss Davids son. Och när de kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: Tror ni att jag kan göra detta? De svarade: Ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sade: så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Ganska många människor jag träffar i kyrkans värld har ju kanske flera gånger bett kristna pastorer eller förebedjare be för dem. Man har haft problem, sjukdom, verk och man har bett om hjälp. Och kanske har man inte upplevt det där konkreta bönesvaret. Och det finns en risk att man liksom ger upp. Men de här två blinda männen, de är ju ett fantastiskt föredöme. De följde efter Jesus när han gick hem. Och när han kom hem och skulle gå in i huset så gick de fram. Och då frågar Jesus dem, tror ni att jag kan göra detta? De svarar ja. De visade den här uthålligheten. De ropade, de sa, Jesus varma dig, hjälp oss. Jag tror att en viktig del av vårt handlande som hjälpsökande är att inte skämmas, inte vara stolta utan be gång på gång, be för mig. Jesus rör vid mig. Han hör vår bön. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att vi ska få uppleva en våg av bönsvar och helande i alla våra kyrkor som praktiserar förbön och handpåläggning och kanske att smörja med en droppe olja på pannan. Herre vi kommer till dig än en gång. Gör under. Lyssna gärna på programmet också via min hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns det dikter, sånger, ett nytt blogginlägg varje vecka och massor av de gamla radioprogrammen att bläddra bland och att spela det man själv vill fram och tillbaka. Så avslutar veckans program med Ingvar Nilsson, en av mina goda ledare i ungdomens dagar som jag fick vara tillsammans med en hel del och spela åt när han sjöng och ha gemenskap med. Han sjunger här, gör ett under med mig. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka. till mig, du sa det kom till mig Alla ni som betungade det är. Du vet bättre än jag Mitt behov varje dag Jag har läst dina löften Om den gripit tar. Om du Herre, om du vill Kan du göra ett under med mig Nu jag hoppas och tror På din not som är stor Gör ett under med mig, Herre kär Inför dig, Herre, inför dig har jag tagit min plats här idag Hilt Maria Jag vill dina ord lyssna till Det ger åt min Som prisar dig vid. Hör min bön Herre Hör min bön Jag behöver din hjälp till min kropp, till min själ, ja beroende är Av ett möte med dig denna stor Gör ett under med mig, Herre kär